Втората идея – древните котки, продължение. Древните котки са били докоснати от реалността на нищото, без края. И за това те са имали дух и концентрираща се сила, право на голяма концентрация. Мишките живеят повече във външността, в действителността. За котките това са е елементарни светове. Котките живеят във вътрешността, в реалността на нещата, в невидимостта. В древността, котката са е носили, котките се носили в себе си, един много тънък свят. Той е бил посет в тях и колкото по-тънък е един свят, толкова е по-голяма неговата стихия. Значи колкото е по-тънка една енергия, по-пречистена, по-духотворена, толкова там е по-голяма стихията. Днес котката няма задача да пази човека, а да го успокоява. Днеска времената са други. Днес кучето е боец, а котката е мъдрец. Тя се е отеглила и воюва само между другото. Ако нещо изключително е предизвика, тогава котката става воен, не боец. Кучето е по-елементарно, той е боец. Котката е древна мъдрост, тя умее до сега да изважда света от себе си. Както се досещати, тя може да живее цял живот без нито една стотинка. Но човека пропала. Дълбока окултна тайна е създала в древността котката, за да бъде в известен период воин и пазител на човека и то не само срещу мишките, а, както казах, и срещу много зли хора, защото тогава качествата й позволявали това. Тогава тя е обичала хората и ги е смятала за големи приятели, защото с такава, с такава мисъл е слязла. Но тя е ненавиждала хора с голямо зло и с голяма тъмнина в себе си. В определени случаи Древната котка е била изключителен могъщ войн подобно на толтеките. Толтеките са живели заедно с тези котки като изключителни приятели. Тогава, както знаете, котките са били големи, както лъвовите и тигрите. Дори са е смятали значи войн, не само войн, а и концентриран обиец, подобно на орела. Дори са е смятали за обучен някой, който са се страхували от котката, обучен и много опитен демон. Даже се е наричали материализиран зъл дух. Имало изключение и такъв род котки. Но когато говорим за древната истинската котка, за нейното начало, тогава това не е било допустимо. И от тук произлиза пътя от тази древност, от Атлантида, частично в Лемурия, да не ти пресече черна котка пътя. Но за атлантите и египтяните, котките са били свещенни животни, свещенни войни.